Старий вилікує. Лиху було козаком років 36, Огрядний, пузатий, широкоплечий, біда навпаки високий і худий, зато жиловий. обидва в усаті й короткострижені. Я був набагато молодший від них, мав десь років 24. Внизу почулися кроки, заскрипіла драбина. До нас ліз мірошник Мав у руках збанок Подав його мені Тоді поставив ще горня І смердючую мазю А також щось пахуче Загорунти в рушник Доброго здоров'я Як вам спалося? Погано, поспішив відповісти Лихо, який щойно прокинувся Парко, як у дупі Сатани, що пердить вогнем Та й смердить, як із дупи Міг би нам постелити де інде. Старий на таке критичне зауваження лише посміхнувся, піднявшись на горіще. Було йому на вигляд років п'ятдесят. Він подав лиховий з банок, вмість якого ми тут же розпили на трьох, тоді заходився мазати наші рани мазю, що паскудно тхнула, і біда не втримався. Твоя старий мазь. «Смердить, як лайно!» Мірушник бачив уже не одного такого мудрогеля і спокійно кивнув. «Бо це і є лайно собаче. Таким, як ви, помагає рани, заживають, наче на собаці». Лихо голосно відригнув. «О, і шлунок почав працювати від твого напою. Справді, помагає старий. Тільки гдота страшна, ніби на лайні настоєна». Старий вовком глянув на нього. Однак лихо не знітився, біда зауважив. На лайно не схоже, швидше сече, тю скудство. Уявляю, стільки ти старий за тим псом набігався, доки надоїв з нього цілий збанок. А вже ж, тепер той пес перед деревом довго ногу задрати не буде. хе хе, -хе біда, і двоє моїх дурних приятелів почали їржати, вхопившись за животи. «Реагочете, значить, здорові вже! Цю ніч приспіть, закирани на морді затягнуться, а завтра вимітайтесь!» «Не поспішай, мірушнику!» «Чого ти дав нам таких гнилів, Бранка?» Хлопці розповідали, що їм набагато краще припадали. «Який час?» Такий вбранка розвів дідок руками. Мірошник, ти знаєш, що у нас сюди прислав господар?» Дід продовжив мастити рани біді. «Провинилися перед ним, ото й послав вас сюди. Щоби знову задобрити свого господаря, мусити вбити чим побільше козаків, бо смерть чубатих для нього, наче бальзам на душу. Повірте, таких, як ви, у мене були сотні». Добре, що він усе знає, не треба буде пояснювати. Що ж ті козаки йому зробили? Біда ніколи не пхався до політики нашого князівства, тому й спитав таку дурницю. Щоб не гаяти часу, я тут же задав друге запитання. Скажи, мірошнику, чи є таке місце, де лється зараз козацька кров, аби ми голів собі нарубали? Старий закінчив мастити біду і присунувся з маззю до лиха. «Не в добрий час ви прибули. Зараз на Україні тихо, війни нема. От колись були славні часи. Можна було із татарами ясир гнати, із ляхами церкви палити, козаків різати». Давно у вашого брата не було такого свята, як під кумейками, боровицею. От там ваші іродові душі повеселилися. Я й сам знав, як у ті часи можна було вислужитися. Деякі мої друзяки повертались тоді додому з України з такими трофеями, що князь їх відразу полковниками поробив. Вони розповідали, як калічили козаків, очі сверлили, руки рубали, а було ще й таке, що дітей козацьких на вогні пекли, жінкам груди рубали і били ними їхніх чоловіків по писку. Тут у розмову встряв лихо. Його якраз закінчили мазати і приступили до мене. Але ж розповідали, що потім ще була війна. Коли Хмельницький на ляхів вийшов з татарами, тоді кров добряче лилася. Було крові чимало. Хмельницький розбивав ляхів не раз, потім під берестечком поразка була, далі знов перемоги. Гетьман під руку царя Московського ставши, так загнав татар і ляхів по норах, що й досі носа не сміють показати. Козаки самі собі пани в своїй державі, всюди порядки козацькі, вольниця. Школи ставлять, церкви. То що нам робити? – запитав я, підставляючи руку, щоб старому легше було обробити рани. Найбільше це можете злегатися з випищиками і громити заможних козаків та старшину. Розбоєм собі довіру господаря вернете. «Хто такі випищики? запитав біда. «Це козаки, що воювали з Хмельницьким. Проте після закінчення війни в козацький реєстр не були записані, а до плуга повертатися не захтіли. Вони до війни звикли. Зараз багато таких на січ помандрувало. Та вам я туди не раджу лізти. На Запоріжжі ні один із ваших довго не протримався. Він закінчив роботу. Тут у рушнику поріг поїжте. Завтра рано вже не буде і можете виступати в свій похід. Лише дивіться, щоб моя дочка вас не бачила. Це мій наказ. Не послухайтеся. Помочу мене просити вам зазь. І вас попередив. Прощавайте. Старий зліз по драбині, пішов до хати. Сонце заходило. Я виглянув крізь пару в дошках, щоб оглянути подвір'я мірошника та навколишні краєвиди. Було видно ліс, з якого ми прийшли. Частину хутра, цвинтар, а також річку. З іншої сторони був великий сад, а збоку. «Мірошників город». А на городі я протер очі, подивився ще раз. По городу ходила гола дівчина, обробляла сапкою капусту. Була високого зросту, чорнява, тіло досить засмагле. Отже, не вперше вона собі так гуляє. Груди в неї були повні, стан гнучкий. Хоча худою дівчину також не назвеш, вона спритно згиналася, обробляючи кожну капустину. Якби не моя хвороба, то я, напевно, відчув би хвилю збудження від такої сцени. А так, задовольнився лише малим, оцінив красу дівчини. Я згадався, чому вона гола. Багато хто жінок так ворожить. Мовляв, городина побачить пишне жіноче тіло, і собі почне так розпускатися. Особливо це помітно на гірки. Вони дивилися на її груди, сідниці, і враз від такого виростали, наливалися силою, підводилися, набухали. А порічки і полониці червоніли зі встиду. «Чого тебе там так трясе, ніби святого Петра побачив?» – запитав біда. Я вирішив дівчини нікому не показувати, особливо моїм дурнуватим товаришам. Напевно, це дочка Мірошника, над якою він так труситься. Я відламав шматок пирога, кинув собі в рот та швидко з'їв, навіть не відчувши смаку. Тоді скрутився калачем, і заплющив очі. Вранці мене збудив півень, проклятий кого так розривався, ніби йому за це платили. Почувши його крик, я спочатку стрепенувся зі страху, та потім взяв себе в руки. Намацав вила, що були в сіні, звернувши увагу на те, що вони були засики. Запустив ними згорища Маючи на меті прибити проклятого півня, але він дико крикнув і відскочив.